Я не повинен був знати про цю справу. Взагалі я знаю лише те, що мені належить. Батько вважає, що мені ще рано знати все про інший бік його бізнесу. На його думку, спочатку я мушу закінчити навчання. Про перевезення грошей я довідався випадково. І одразу прийняв рішення. Не одразу. Тиждень розмірковував. Потім прикидав можливі варіанти. Потім зрозумів, що без помічників не обійтися. Згадав про тебе. Ти ж зможеш підібрати потрібних людей. Шевелір Вучко піднявся з фотеля, вимкнув магнітофон і сказав, виразно вимовляючи кожне слово. «Я не зможу підібрати потрібних людей. Я взагалі не зможу тобі допомогти в цій справі. Вибач, але я пояснював вже, на чому роблю гроші. Мене влаштовує моє життя, і воно мені ще не набридло». «Бабки ніколи не бувають зайвими, але коли мені пропонують обміняти їх на життя, я відмовляюсь, бо мерцям не потрібні гроші. Тобі теж не раджу зв'язуватися з тацусевими колегами. Зуби поламаєш або поламають. Якщо діяти точно за планом... Та пішов ти зі своїм, блін, планом. Все, бувай, бажаю успіхів. Не хочу про все це більше балакати». Шевель повернувся, збираючись іти геть. Почекай, от уже мода не дослуховувати до кінця. Слова розбивалися на друзки об спину шевеля, яка невпинно віддалялася. Я ж головного не сказав, скільки грошей у них при собі буде. Шевель мовчки вовтузився із замком, намагаючись відчинити вхідні двері. Олег підійшов до нього ззаду, поклав руку на плече і стиха промовив гено, вони вестимуть мільйон. Шевель завмер, потім повільно повернувся до Олега всім корпусом. Повтори, в мене січені пробки в вухах. Дивлячись йому просто в очі, одяг повторив, у них в машині буде мільйон. Шевель відчув, що йому необхідно ще випити. Автовокзал замовкав лише тоді, коли хриплячий і кумкаючий динамік сповіщав про чергове прибуття автобуса. Він стихав, і люди відразу ж поновлювали гармидер, лейки, сновигання туди-сюди, заважаючи одне одному. У затінку кіоска «Союз Друку», який не працював уже другий тиждень, юрмився народ. Навіть ті, хто поспішав на автобус, на бігу підстрибували і витягували шиї, намагаючись розгледіти, з якого це приводу зібрався натовп. У той момент, коли Шевель підійшов до кіоска, мужик у смугастій сорочці крутив у руках купюру вартістю 50 карбованців і вирішував віддати її хлопцебі у коричневій шкірянці, одягнутій просто на футболку, чи сховати в кишеню подалі від гріха. «Дивись сюди, Тедепню!» – розпинався хлопець. «Ось дві черви! А оце ось піка! Все! На, глянь, більше в мене карт нема!» В рукаві у тебе карта, заперечував мужик. Де в рукаві? Ось помацай. Нехай ось він помацає. Я можу взагалі куртку зняти, щоб ти заткнувся. Ще раз кажу, піка по центру, черви по боках. Бачиш? Ну, хлопець артистично перевернув усі три карти. Ось дивись, відкидаємо оцю крайню. Ці дві перемішаємо. Його руки меготіли, як лопасті пропеллера. Тепер цю беремо, кладемо сюди, «Ще раз?» «Де піка?» Мужика під'южували з усіх боків. Він сам знав, що піка ліва з краю, але ось щойно одного нагріли на три сотні. «Слухай, або грає, бо нехай люди грають!» надривався шкіряний. Шевель проштовхався до нього і рішуче наступив ногою на крайню праворуч карту. «Тут!» «Чого тут? Ти гроші покажи!» підскочив шкіряний і раптом вовсіхся. «Стоп!» «Е, шеф. Він простягнув шевель руку. «Звідки ти взявся?» «Від верблюда». Шевель потис його правицю. «Справа є, Стасе». «Що, прямо зараз?» Шкіряний не приховував люті й роздратування. З'явився невідомо звідки, зриває йому гру, привертає увагу. «Так, зараз. Згортайся. Я чекаю тебе біля центрального входу». Він забрав ногу з карти, нахилився і перекинув її срочкою донизу. Це була пікова дев'ятка. Мужик рішуче запхав купюру в кишеню і відійшов. «Я чекаю», – повторив Шевель і теж подався геть. Повільно розбралися глядачі. Поряд із Стасом залишилося лише п'ятеро хлопців, його партнерів, котрі вдавали, що абсолютно незнайомі між собою, і провокували ймовірних клієнтів.